napjaim vannak, így aztán van, amit reggel kell megcsinálnom, amit máskor este, vagy hajnalban szoktam. 061 911 168 Füriyes Balázs kimentette már magát, mert autóban ül többet magával, és így nem beszélget velem és önökkel, vagy önökkel és velem, így aztán a 822-től Leívő sáv az felszabadult. Hatházi Ákos, Csider István Zoltán, Ebé, Pesti Hírlap 750, illetőleg Györgyevics Benedek, Városliget. Jöjj, de messze vagy! Mai nappal együtt még hét, ami vár ránk ebben a fél évben. 061, 9 Sasti 168 an so time, two time, three time, four time. All right, baby. One time. Nekik ezzel a számítógépet csináljátok valamifelé, ez itt villódzik, de nem jó ez, hogyha úgy működik, mint egy Index. Valami szerintem rosszul van, bedugva, kidugva. Ezt a hat napot bírja még ki. Ami hét. Jó reggelt. jó reggelt kívánok, Jankorátról vagyok, és csak jó reggelt szeretném volna önnek is. Viszont kívánom. Köszönöm. Még lesz erről szó, de nagyjából úgy élek, ahogy szóval a papszavinak az a mondata, hogy csak úgy élhetnénk, ahogy élünk. Ez azért sok szempontból jellemzi az én életemet. Fidesz ide, Fidesz oda, olyan nagyon nem panaszkodhatok. Hozzátéve, hogy akár hallott is lehetnék. Mi a helyzet? Ezért ezeket a dolgok hogy gyerekek jobb lenne adás előtt, mint alatt. Ma találkozom Vladimir putyinnal, és ezt majd megbeszélem vele. Aztán majd kiderül, hogy túl van az én rovásomon, és mehet az Amerikai Egyesült Államok elnöki apitlibe. Talán 16-a van, vagy 17-e, de 18-a biztos nincs. Nyár van, itt meg a kejfejj a Csitomból. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszés és minden nap meglepetés. Ez a Black Crowes. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14, 16, 18, 20, 24, 28, és mehetünk aztán fölfelé. Viktornak annyi kábele van, nekem lenne ennyi kábelem, csak ez rövid lesz. Van egy híres magyar mondás, ha rövid a kábeled. I... Hogy fejezünk be? Ádámnak halvány lila gőze nincs, ha rövid a kábeled... Tessék? Nem, told meg egy lépéssel. Ez, ez a mai tempó, csak bírjam. Ezt vegyék úgy, mint amikor Ronaldó tápolják. Ma már voltam Biden és Ronaldo. Mi jöhet még az ideggyógyászaton kívül? You and I'm ready, to pump. Heart throb, ready to jump A B-52-zal nehéz mellé nyúlni. Kejfej Jancsisan. A hátralenőbb lapok egyikén még óhajtom önöket kegyetlenül lebaszarintani. De valószínűleg erre nem a mai napon fog sor kerülni. Egy telefon még épp, hogy... Jó, hát akkor majd esetleg fél 8 után, vagy még inkább 8.22-8.25 után. Hová vitték a telefont a gyerekek? Jó reggelt! Jó reggelt, nem tudom, melyikünk az álmasabb, kis türelm, átköltözöm egy másik székbe. Beszélgessünk. Igen. Azért egész jól megtanultuk egymás nyelvét. Meg azért figyelem, hogy így Önnel beszélgetni máshol nem sikerül, mint itt a Kejfejjöncsiban, erre a magam úgy ilyen büszke vagyok. Elmesélek Önnek valamit. Amit én csinálok, az nekem valójában a helykeresés része, de attól, hogy ezt az életkorom nem nagyon diktálja, mondván, hogy ilyen korban már meghalni szoktak, nem pedig helyt keresni, de ritka szerencsés emberek közé tartozom a tekintetben, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, hogy aztán mások hogy viszonyulnak hozzá, hát ezt másoknak kell eldönteni. A helykeresésemnek nagyon aktív része a cselekvés, és nagyon aktív része az erről való beszéd. És öm, e tekintetben az ugye nagyon fontos, hogy az ember tényleg arról beszéljen, ami foglalkoztatja, meghallgassa mások véleményét, tudjon szelektálni. És hát ami még van az, hogy közben függetlenül, hogy ez látszik-e vagy rajtam, én egy érzelmileg tízes skálán tízesre motivált vagyok. Tehát alapvetően nem is biztos, hogy a fizikai dolgokban fáradok el, hanem hogy amivel foglalkozom most például önnel. Egy tízes skálán tízesre foglalkoztat, aztán beszélek majd György is Beredekkel, ma nem fog beszélgetni Füri és Balázsról, de bárkivel beszélgetek. Kilences alá nem adom, de a kilencestől már meg lehet sértődni, ha ezt a másik fél érzékeni. Nem tudok másféleképpen létezni, egész egyszerűen nem megy. Tehát ha nem, nincs meg a turbófokozat, ami egyébként az érzelmi skálán a 9-esnél kezdődik, esetleg a 8-asnál, akkor a dolog egyáltalán nem működik, és ebben baromira el lehet fáradni. És nagyon, tehát nekem az utamat a munkám jelöli ki, amellett élem az egyéb életemet, és tegnap el kellett volna menni színházba, ami egyébként öröm, de úgy menet közben elment tőle a kedvem, Ö, kurvalassa lehetett közlekedni, én nem szittem a karácsonynak az anyját, mert én emlékezetem szerint nem volt még Budapesten olyan élet, hogy ne lett volna, oké, okay, a pandémia idején nem volt meg időnként nyáron, amikor Iskolai szünet van, és uh, már abban reménykedtem, hogy nem fog odaérni, és Zuglóba, én és váphegyen élek a barátnőm zuglóban. De odaértem nagy nehezen, és akkor előttünk egy hetes buszra. Ott már nagyon érzékeltem, hogy nem vagyok jó formában, volt volt egy pacák, aki, aki nem tüntetően, hanem csak úgy egyáltalán nem volt maszk, és úgy legszívesebben oda volna hozzá, de úgy átgondoltam, hogy ez az elmúlt időben mi mindennel járt együtt, és gondoltam, se ősei ne kössünk ki a baleseti sebészeten. Ha visszafelé mehetett volna busz, az biztos, hogy visszafelé ment volna. A Lír királyt láttuk a katonában, ami az ötödik perctől kezdve engem új magával, magába, hogy csak létezik, és a végén, miután van privát ismeretség, és leültünk. Hát egyrészt ilyen társasági élet volt a Mácsai Pálon keresztül, a Filipov Gáboron át, a, a Lakner Zoltánon keresztül, a Besnyű Lászlon kívül mindenki ott volt. Talán még ott volt a Gottfried Péter is, neki nem tudom, milyen élményt okozhatott a lírkirály, elbeszélgettem volna bele, nem adta tanuljelét, hogy megismerne, belejét vagy lehet, hogy nem is ő volt a Gottfried. És akkor lejöttünk beszélgetni és inni a Máté Gáborral és a barátnőjével, Pelső Ci Rékával, és hát egészen addig ittunk, amíg nagyjából azt érzékeltem, hogyha még egy kicsit iszom, akkor nem fog tudni fölkelni. Nem az akkor mennyisége, hanem az alvás hiány miatt, mert ugye én nagyjából általában negyed-ötkor kellek, ma a negyed-hatkor keltem, de cserébe valamikor fél-kettőkor vagy kettőkor feküdtem. Uh, és az a beszélgetés, és ez a dolog lényege, ami utána, az előadás utána, ami egyébként frenetikus volt, a Hegedűsdi egészen kolosszális, a Dadasdi Ádám fordítása, az zseniális, hát a Shakespeare-ről most nem beszélek, meg hát maga a darab és az üzenete, aminek az az üzenete a végén, hogy vagy elmegyünk innen, vagy kénytelen vagyunk itt maradni, és akkor valamilyen módon részt venni abban, amiben vagyunk, Kicsit közhelyes és kicsit felemelő, én azért időnként sírdogáltam a maga módján, hogy ne lehessen észrevenni, de az a beszélgetés, ami utána követ, ami utána ezt, a ezt a, az előadást követte, avval vált teljessé. Részint az előadás, részint a tegnapi nap, és akár hiszi, akár nem, például az önnel való beszélgetés is, így vált az életem részévé, hozzátéve, hogy megértsen mindazt, ami a hatházi Ákös és Frey után szabadon mögötte van. Hát ez volt az én hosszú antrém. Köszönöm, kezdjük el. Kezdjük el. Elmenni vagy maradni? Hát azért dolgozom, hogy ne kelljen elmenni. Hát, Ki mindenki a... ment el az ön Nekem uh, testvéreim mentek, uh, mentek el, és, és ez elég... Ki merre? Eh, olyasztik hogyan, ami belefér ami kettünk kettőnk Igen, az egyik testvérem az Belgiumban van, a másik az, az Ausztriában ment ki, aztán most úgy tűnik, hogy uh, hazajön, de nem szexára. és uh, És és az is messze van. De, de alapvetően ugye én ezt nagyon sokszor tudtam magamnak tenni, a, ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért csinálom. És uh, nyilván sok oka van, hogy miért csinálom, de az egyik nagyon erős oka, hogy én nem szeretném, hogyha a gyerekeim elmennének, már pedig... Hányan vannak testőrök? Uh, négy, négyen, négyen vannak, de a legkisebb az még, az még nem volt ilyenekkel, tehát nagyon pici, még négyes fél éves kislány, de a nagyobbak már ezt betegedik, és én nem, aztánom, nem, nem, nem, nem, hányan vannak testvérek már, mint hogy önnek ja, állunk. Ja, mi is négyen, mi is négyen mi is négyen vagyunk. Mert csak testvérek. háromról volt szó. Uh, uh, hát összesen vagyunk négyen. Így. Testvérek, van igen, egy Belgium, így. egy Ausztria, ön, és ki a negyedik? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Kaposváró házasokat, és egy, egy nagyon. ő egy nő, ő a negyedik. Tehát ő nem ment el. De, és a szélesebb családban, barátok közül ki mindenki ment el, ha elment? A szélesebb családban is vannak, vannak, akik elmentek, de alapvetően azért, mondom a leginkább ami enként értek hát elnézést, ez szóval is egyenlőség mondom, Igen, hát, amikor megérte. a fiáim azt mondják, amikor a fiaim azt mondják, hogy el kellene menni, illetve de mondanak miért? Uh, uh, mondanak, mondanak miért? Uh, és és hánybanja el, hogy hogy uh, ez fél magamnak tenni ezt, mert ez egy nagy soktam van, hogy a szüleim, de a nagy szüleim uh, itt maradtak uh, úgy itt maradtak, hogy hogy elvetették mindenüket ugye a tetszőleinknek, amikor ők össze. Ők, ők, volt, nem tudom, fölött, fölöttük, és ugye az akkor az egy komoly dolog volt, hogy szerették csinálni, és ezt ugye fogták, hogy és elvették. Vagy a másik nagyapám az mondott, egy rossz plédikációt, már úgy rosszat, hogy a, a hatalom szempontjából rossz plédikációt, rossz 56-ban, és akkor a, ő egy hajdóhatházi parókián volt, ami egy, ami egy nagy gyülekezet volt, és ugye az egy, hát, hogy mondjam, egy, egy, egy, egy viszonylag ahhoz képest egy jó életet adott, ahhoz képest kirakták szakolyba, amelyik egy zsákfalú volt, és, és, és jó kisebb hely, és ott, ott, ott nem volt előrelépés. Gyakorlatilag, hogyha ők itthon maradtak, vagy a, a, a szüleim, akinek, vagy édesapám, aki de, de politikailag nem volt olyan alkalmas, és ezért igazán gyakorlatilag rengeteget, rengeteget kellett azért dolgozni a hogy, hogy, hogy egyáltalán a hónap végére az ő állatorvos volt, kutató, állatorvos, de e, esténkére, amikor befejezte a munkát, akkor elment a szőlőbe, utána pedig elment a építeni saját kezüleg építette ugye fel a, a, a házát. Ha ők itt maradtak, akkor, akkor én elmennék, akkor teljesen fölösleges lett volna az ő kiállásunk. E, és ez egy, ez egy komoly gond. Volt egy, volt egy nagyon okos ember, akivel erről beszéltem, hogy mikor kell elmenni, és abban egyébként nagyon megegyeztünk, hogyha szavazás lesz az Európai Uniós kilépésről, akkor ott az eredményváró hóvűsor, már a határ más kellene nézni. Azt gondolom, hogy azért, amíg az Európai Unióban élünk, az valamennyire, valamennyire visszafogja a kormányt vagy a hatalmat azon, az úton, ami ugye vezet a demokráciából, a diktatúrába, hogy ne tudjon, talán nem tud minden lépést megtenni, amit az oroszok megtettek, bár ugye most a, ez a meregelemes törvény, ez ugye egy az egyben az orosz franchise-nak az importja, és ezt is megcsinálta el, az el, Európai el, el fogunk még oda jutni, el fogunk. Igen. De tegnap előjött Máté Gáboréka beszélgetésben is ez a csetamás dal, ez az egy mosókonyhában jól kitaláltam én azt, hogy mi lesz az, hogy majd mi lesz lent párás háztetők tíz évvel ezelőtt. Egy mosókonyhában szükség lakásban, a volt sötét utcáról kaptam a fény, de én tisztán láttam ott minden megvilágosodott, magamat láttam tíz év múlva itt hallottam ezt mostani dal hangjait, és attól féltem, ne, hogy majd ez legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen, és attól féltem ne, hogy majd így legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyhában bár kitaláltam én azt, hogy mi lesz a jövőt kértem én, hogy bármit is akar, ne, ne ez, a, ne ez legyen a dal. Egy mosókonyhából neki a világnak az, hogy mi lesz az, hogy majd mi lesz, csak ne ez a dal legyen, túl-túl az éveken magamat láttam tíz év múlva itt, hallottam ezt a mostani dal hangjait, és attól féltem, nehogy majd ez legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen, és attól féltem, nehogy majd így legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen, hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen. És miközben olvastam, és nem vagyok se költő, sem pedig színész, aki nagyon jól tudna előadni egy verset teleborzongott a hátam, mert hallottam a Csetamást ezer évvel ezelőtt, amikor ezt énekelte, és én azt gondolom, hogy ez a dal bizonyos szempontból mégis ugyanaz maradt, és amit eddig a szüleimnek róttam fel, azt most felróhatom magamnak, és azt mondom magamban, hogy a kibabrált kurva életbe. Hát nem tudnám jobban megfogalmazni. <gül> nem tudnám jobban megfogalmazni. Sajnos uh, uh, benne van a mostani helyzetben az is, hogy nálunk kis tíz év múlva benne ez lesz de rajtunk. De azt, de ez érti? Érti? Az nem. ember azon gondolkodott a szüleinél és magában is, hogy de mi okozza ezt, hogy én mérgezem? Vagy, vagy ez nem is mérgezés, hogy mitől lesz ugyanaz a dal? Tehát érti, ön, mint a orvos, a türen, nem türen, nem türen, nem türen. ön, mint orvos el tudja mondani azt, hogy mit tegyen az illető a haszoljószágaival, vagy ne haszoljószágaival, abban a reményben, hogy ne újuljon ki az a betegsége, vagy az a baja, ami van. Aztán az már a gazdákon, a természeten is az Istenem múlik így együtt, hogy végül is mi lesz. De az ember néha azt gondolja, hogy valami fátum van, miközben én a magam részéről nem hiszek a balsorsban, nem hiszek a fátumban. Azt egy olyan könnyítő eszköznek gondolom, amire az ember azért hivatkozik, hogy valamit ne kelljen tennie. Ebben teljesen egyetértünk. Tehát uh, én, én sem hiszek, a, hogy mondjam, a genet, úgy, úgy a genetikában, hogy azt fogja uh, meghatározni egy társadalomnak a sorsát. Tehát azt, hogy mi magyarok uh, erre vagyunk kárhoztatva, én ezt visszautasítom. Uh, gyakorlatilag uh, ugye ezek a hullámok, amikor jön egy kátlástalan jön egy vezető, és az az bármit megtehet, és előbb ez olyan ö, unalmas, ö, de nagyon veszélyes politikai eszközöket amikről azt jó, csak abba a gondolom, a be, hogy magának ez a, ez nagyon, ez a vezető, ezt én, ő, őt én 1994 óta ismerem a társaiból, van olyan, akiket a 90-es, a, 90 a 80-as évekből ismerek. Egyszerűen a magánéletemből, vagy a korosztályos társusból adódóan, és nem ilyenek voltak, és én egy olyan ember vagyok, aki elvált a feleségétől, mert nem volt jó az életünk, nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, tételezzük fel, hogy én volt a Nem így gondolom, de egyszerűbb használom, hogy én voltam a hibás. De hogyan válhatok meg én egy vezetéstől, amely ennek az országnak a szellemét meghatározza, anélkül, hogy elmennék innen, miközben ők ugyanolyan magyarok, mint én, ugyanolyan joguk van itt lenni, mint nekem. A szónak abban az értelmében mégse válhatok el tőlük, mint a volt feleségemtől, akitől önmagában az, hogy elváltunk egymástól, bizonyos idő után neki is jobb életet okozott, és nekem is jobb életet okozott, miközben földrajzilag 800 méterrel laktunk egymástól, összekötött bennünket a lányunk, most is összekötött bennünket függetlenül, hogy egyáltalán nem találkozunk, és ezt mégsem lehet megtenni Orbán Viktorral és népízenekaráral, de korábban Gyurcsány Ferencel és népízenekarával, tehát egyik el sem, mert hogy egyébként olyan mértékben határozzák meg az életünket, mint most adott esetben ebben a homofób törvényel, hogy az ember azon gondolkodik, hogy különböző könyvkiadók, különböző színházak, mozi és tévécsatornák most hogy írják át a programjukat abból adódóan, hogy ne legyenek büntethetők. Azért, mert adott esetben szafót és történetét úgy adják elő, hogy azt a görögök megírták, de most ez problematikus, vagy szafó és történet csak 10 óra után élhet este. És azért ez már olyan dolog, mint hogyha én önnel beszélgetnék, és azt mondja, hogy jó, de ott lennék a tornácán, és azt mondja, hogy fiala állj, eddig és ne tovább naponta beszélg vagy hetente beszélgetünk egyszer, de a tornácomon nem fogsz bejönni. Orbán Viktor és népi arra meg bejön. De Orbán Viktor és népi zenekarra mondja, hogy nekik meg korábban Gyurcsány Ferenc és népi arra ment be, miközben nem invitálták. Tehát, hogy ez abszurdum. Az én életemet egy tízes skálán határozzák meg olyan módon, ahogy egyébként az egy normális világban létezik, nem tudok számot mondani, de hogy hetesre ne legyenek jelen, az tuti. Mármint a tekintetben, hogy berajzolják a lakásomban azt, hogy hogyan léphetek, mint egy ilyen tánciskolában. Arra azt mondom, hogy nem, ki innen? Ugye van egy különbség a hasonlatában, tehát a vállás, meg a, hogy a politikusoktól vagy a, a vezetéstől, hatalomtól meg lehet -e szabadulni. A, a, egy egészen 2010-ig meg lehetett szabadulni attól a hatalomtól, amelyik, amelyik rosszul dolgozik. És lehet, le lehetett váltani. És ellenőrzés volt. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan voltak együttműködések, sajnos lehetett ezt látni, ma is vannak a bizonyos ellenzéki politikusok együttműködnek a kormányal, de, de akkor le lehetett váltani. Ami most a különbség, hogy ezt a hatalmat jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lehet leváltani, vagy nagyon-nagyon nehéz választásra leváltani minden eh, tisztességes eh, választás, ami olyan szempontból tisztességes, hogy ugyanolyan lehetősége van az egyik oldalnak elmondani, amit szeretne, mint a másiknak. Ez az, amiért eh, gyakorlatilag most meg kell küzdeni. De ez nem a magyar léleken múlik, mert hogy a magyar lélek ezt akarja, meg a magyar sorson akarja, hanem eh, voltak olyan vezető, és vannak olyan bezetők, akik nem alkalmasak ez pech kérdés. Uh, beszéltem egy, egy lett diplomával, diplomatával. Nagyjából ugyanonnan indultunk, mind a kettő uh, ugye a, a, a szocializmustó uh, mesélete lettek még jobban kívni. Uh, ott szerencsésebbek voltak. Erről ugye na nagyon sokat lehetne itt az elmúlt 30 évről is beszélni, de amiről most kell beszélni, most mit lehet csinálni. Oké, rendben van, most de mégis... a meg kell, meg kell Jó, meg kell uh, aki néz bennünket, az látja, hogy időnként belenézek a telefonomba, de gyakorlatilag puskázom, ugye ön 2013-ban hagyta el a Fideszt, 2010-ről beszélt, három évet mégis ott töltött, és ami elhozta önt onnan... Uh, az lehetséges, hogy három évig halmozódott, de három évig mégis ott maradt azzal együtt, hogy érzékelte, hogy a betont már előkészítették, vagy már betonoznak is. Uh, és az ember saját maga, most nem fogom felelősségre vonni, mindenkinek megvannak ezek a három évei, van, akinek több, van, akinek kevesebb, van, aki azzal vág fel, neki egy éve, egy ilyen éves sincs, én biztos, hogy nem fogok ezek közé tartozni, uh, de, de mégis az embernek saját magával, hangsúlyozom, saját magával mindig van elszámolni valója. Hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Azért köszönöm, hogy ezt megemlíti, ezt a pár évet az életemben, mert önműsorában éppen valaki azt mondta, hogy én egy összeférhetetlen, beszeketős, nem tudom, ember vagyok. Én ugye nyilván természetesen ezek a vitáimat nem, hát nem a 2010-től, hanem már 2006 után megtettem a kiszexáti Fidesz frakcióban, de azért Alapvetően ugye ez a három év is ugye az én lojalitásomat, az én túlzott lojalitásomat, ugye szokták mondani, hogy összeférhetetlen, meg tudom, bá, bá, Ugyanez az ember mondta, hogy váltogatom a pártokat, mint a gatyámat, ugye elég baj lenne, hogyha ennyit nem csak a katyámat. Én alapvetően ugye volt bennem egy lojalitás, és nyilván próbált az, ember, próbált az ember megváltoztatni ezeket a dolgokat. Nem volt egyébként teljesen egyetértve, hogy számomra ezt be kell valljam hogy főleg 2010-ig, hogy amit láttam szexáton, az egy általános problémája a fidesz felül vagy pedig idézőben csak, csak ugye egy helyi polgármester képviselőnek a, a, a korrupciós ügyeiről van szó. Persze 2010 után egyre inkább láttam ezt, de a, aki elolvasom, akkor elővettem, hogy én miket mondtam ott, Állatolási gohában, amikor a trafikügyet elmondtam, akkor a HVG interjúban, az, az elolvashatja, hogy én még akkor is, hát naivan, de reménykedtem abban, hogy a Fideszen belül ugye azok az emberek, akik egyébként voltak, akkor voltak elégedetlenek, és voltak, akik elmondták, hogy ezt nem így kell csinálni, hogy esetleg a trafikügy hatására ezek megerősödnek. Erről van szok. Tehát kell, kell Küzdeni, és ugye az egész politika az nem szól másról, mint hogy, hogy megtegyük a különbséget a kompromisszum, meg a megalapodás között. De én, Tehát el tekintek, az én, én el is tekintek a politikától, hogy én egy összeférhetetlen alak vagyok, vagy sem, ezt nem nekem kell megítélni, sok probléma volt velem de szerintem azzal is nagyon sok probléma van, akivel nincs probléma, mert az a meg az a probléma, hogy nincs probléma, tehát ez, ez, ez ebből a szempontból Ég. majdnem gancegál, nekem el kellett jönnöm, vagy én úgy gondoltam, hogy el kell jöjjek az Apáczai Gimnáziumból, ahova jártam, és sohasem fogom elfelejteni azt, hogy az az osztályközösség, amelynek tagja voltam, ehhez viszonyult ennek a mert egy írások jelentek meg annak idején az osztályteremben. Máig őrzöm, amikor nem leszek jól, akkor remélhetőleg még el fogom égetni, mert nem szeretném a lányomra hagyni. Um, itt van ez a homofób törvénynek nevezett izé, aminek természetesen nem ez a neve, és azzal szembesülök én itt az osztályban, ebben a kvázi gimnáziumban, aminek Magyarország a neve, hogy melyik sajtóorgánom, vagy melyik internetes újság, hiszen ott is meg lehet valósítani, teszi szivárvány színűvé az oldalait, a szolidaritása, vagy a tiltakozása jeléül, vagy egyszerűen csak azt módván, hogy emberek erre figyeljetek oda, mert holnap titeket is érint, nem azért, mert a saját nemetekhez fog vonzódni, hanem adott esetben a kulturális szokásaitokat fogja ezt befolyásolni. És szembe kell néznem azzal, hogy annak idején az én osztályomban, e. Nem rakta ki azt az írását, amivel mellettem foglalt állás, mert úgy gondolt hogy ő, aki szintén elhagyja az osztályt, neki ez nem tenne jót. Tegnap nem egy helyen fordult elő velem olyan beszélgetés, ahol azt mondták, hogy a szellemével tökéletesen egyetértelek, de hogy én értsem meg, hogy ők adott esetben miért nem választották azt, hogy szivárvány színű legyen egy vagy több oldal, átmenetileg vagy tartósan, és ez nem kizárólag erre vonatkozik, ez a színházi vagy más világra éppen úgy vonatkozik, és már az is jó dolog, hogyha ezt elmagyarázzák, de mindenkit nem hívhatok föl, beleértve, hogy milyen mértékű függés van a az államtól, attól a parlamenttől, amelyik ezt a döntést meghozta, és amelyel szemben fellépni, vagy tiltakozni, nagyon, tehát mint egy ilyen egzisztenciális kérdés merül föl, amit nekem értékelnem kell, vagy legalábbis be kell látnom, ha már akceptálni, nem tudom, és gyakorlatilag ugyanazok a kérdések el az kísérnek el az életen folyamán, csak más és más korosztályban, más és másféleképpen jelentkezik a probléma. Most az Apácai Gimnáziumnak a Tanári Kara, az Orbán Viktor és kormánya. Igen. Uh, Csak akkor átmehetne Igen, igen. Teljesen értem. Egyébként valóban ennél a törvénynél, hogy mit lehetne még csinálni, azt lehet csinálni, hogy nem kell betartani. Tehát onnantól kezdve, hogy ezt valaki betartja, akkor valóban kollaborál a lennetre uh, uh, Azt uh, En, en, en tehát nem az permanensen a, a, ugye, a, annak a tudatában teszi ezt, hogy ő emiatt büntethető. Igen, de ezt, ezt e, e, azt, azt szoktam mondani, hogy én hétről hétre azért járok most napszámba, e, és azért nem fizettem ki azt a 200.000 forintot, hogy a tudálós hanem <hih> inkább megyek közérdeki munkára, hogy ezt az egyféleket megmondjam, eljött az a tiszt, itt tartunk, amikor már olyan törvények is jönnek, amiket egész egyszerűen nem szabad betartani, vagy nem kell betartani. már ez anarchiához nem vezet. Nem, nem, nem, nem. nem. E, e, én olyan, azt fogom mondani, az hogy a hatház ezt a törvényt nem tartja be, én meg egy másikat. E, e, van olyan e, egyetemű e, helyzet, amikor egy törvényről el lehet mondani, hogy azt be kell tartani, vagy nem kell betartani. Én azt gondolom, hogy jelen ennek a törvénynek olyan szakasza is vannak, amiket nem kell betartani. Lehet... Az is számomra az is egyértelmű volt, hogy az a rendelkezés, amit a kormány hozott, hogy a járványra hivatkozva teljesen megtiltotta, teljesen megtiltotta, mindenféle véleménynyilván kiszt, vélemény hogy meg akarta tiltani, ez ezt nem kellett betartani. Semmilyen járványveszélyt nem okoztunk azzal, hogy tudáltunk egy autóból, és ezt meg kellett tenni. Ennek ellenére, hogy el tudom képzelni, hogy ha csak a törvény betűit néztem, akkor lehetséges, hogy mégis elkövettem ugye azt, amit nem szobodott volna, de az a törvény, az tisztességtelen volt. Ez is tisztességtelen. Egész egyszerűen, ha elfogadunk, akkor ugye jön majd a következő lépés az oroszoknál, van olyan törvény, teljesen törvényesek azok a rendőrök, akik megfognak ellenzékieket és elvisznek a börtönbe azért, mert mert merték a putin. Teljesen törvényes. Tehát most ö, én, én azt mondom, hogy már most eljöttek az tők, amikor jönnek olyan törvények, amiket szabotálni kell. Szabotálni kell például az önkormányzatnak azt a törvényt, hogy az első kellett önkormányzat, amikor Bajer Zsoltik a bejelentkezik, hogy ő a ő ő Bajer Zsoltak, meg... hát Bajer, Bajer Zsolt uh, bejelentkezik, hogy sokkolom, én megvenném ezt a házamat, amit én ugye bérlek, eleve törvényszerűen uh, kaptam meg a bérleti jogát, uh, de én akkor most ezt szeretném uh, meg is vásárolni, potonpénzt. Ezt azt mondom az önkormányoknak, és azt javasoljam az önkormányoknak, amelyik lehet, szabotálja. Ne csinálja meg, ne állapítse meg az értéket, ne adja oda neki. Próbáljuk kihúzni, remélhetőleg hátha, hogy egy kis csoda is kell, most jelentően nem úgy tűnik, hogy nagyobb az esélye a váltástak, mint a nem váltásnak de hátha egy váltás. azt próbáljuk neki. Próbálja megszabadítani. Ez ilyen idő érint. Ez van. Ezért, én nekem, ezért azon kívül nagyon élvezem hogy itt a kertő munkát, ezt be kell valljam. Bár ugye többről van szó, mint, mint, mint az, hogy az ember amennyit akar a kis kertjébe, ugye kapjárgál. mert itt azért én igyekszem tisztességesen megcsinálni a munkákat, és így 50 év körül, 47 évesen már egy picit elszoktam tőle, legalábbis nem szokokok hozzá. De azért ez az, egy, amiért teszem, hogy ne egy Facebook posztot hozzak, amit is ezt elmondhassam, hanem egy picit nyomatékosabban mondhassam el, hogy igen, vannak most már rendelkezések, amiket meg lehet és szerintem Igen, csak lehet, hogy ki fog engem nevetni, én nem gondolom, hogy Orbán Viktornak, de valakinek, tehát én nagyon elbírnám képzelni azt, az én fejemben ott van, hogy egyszer csak megáll egy autó, vagy oda megy valaki biciklivel, oda megy magához, és azt mondja, mármint azok közül, akik ezt megszavazták, hogy ha bár nek tűnök, bennem is van Ludas Matyi. nem tudom ezt most ennél jobban elmondani. Tehát hogy mondjam, engem nagyon sokat kritizálnak a kapcsolati háló miatt, amivel kétségtel rendelkezem. És ez a kapcsolati háló, ez csak nekem transzparens, senki másnak. Más azt mondja, hogy ha, hát hogy fér meg benne a hatházi és a nem tudom kicsoda. együtt. Ah. És én meg... Megpróbálom elmagyarázni, bár nem különösebben érdemes, mert aki eleve előítélettel közelít, az reménytelen. Magamnak meg tudom magyarázni, és addig jó, miközben természetesen én is tudom, hogy sok ellentmondás van benne, de ez a magánéletemben is megvan, nem más e tekintetben minőségileg a közéleti hálom. És, és azért ez a közéleti háló ebből a szempontból sok feloldozást ad. Az egy másik kérdés, hogy minél nagyobb szögezzár be ez a közéleti magánhálóm és a közéleti-közéleti háló, az az emberben eléggé jelentős feszültséget tud okozni, de amíg ez nem pattan el, amíg ez nem kerül a Duna két partjára anélkül, hogy híd lenne, vagy lehessen úszva, vagy csónakkal átközlekedni, addig számomra a dolog viselhető. Azt nem mondom, hogy, hogy elviselhető, de viselhető. Tehát, hogy van... Látom annak a lehetőségét, hogy ebből akár más is legyen. De természetesen ez egy egyéni út, és ilyen egyéni útat egyrészt nem javasolhatok mindenkinek, másrésztről mert nem biztos, hogy mindenki ilyen szerencsés lesz, mint én, ha ez egyáltalán szerencs. Tehát el tudnám képzelni, hogy valaki egyszer csak az éleple alatt oda megy önhöz, miközben ön nem dolgozik éjszaka, és azt mondaná, hogy tudjuk az, mi történik itt, és mondnék valami két idét lemondatot. Nem teljesen értem most, hogy mire gondol, mit fog mondani vagy, vagy, vagy, ez, a, ez a jó ember. Tehát a másik oldalról jönne ide valaki, és mit neki? nekem? Sok, szem, sok szempontból egyetértek veled, de... És akkor egyszerre sorolja a de és a pró érveket. Igen, ez ugye gyakorlatilag minden ilyen rendszer. Tehát, hogy mondjam, egy egy vallomástak volt, csak ön is mondott ilyen vallomásokat. Egy picit unom, unom ezt, ami itt van ember, mert nagyon unalmas. Tehát nagyon kiszámítható, ami itt történik. Nagyon sok országban megtörtént már ez. Most leginkább ugye az oroszokhoz érdemes kinézni, de hasonló a törököknél, és a történelemben is nagyon sok országban megtörtént. Elég unalmas dolog. Arra játszik a hatalom ilyenkor, hogy, hogy ezekre a, ezekre a Megfontolásokra, hogy jó, jó, tehát én nekem ugye családom van, én nekem ugye munkám, én nekem, csak én én, én, én, én, én bírjam ki. Na most, hogyha erre sokan játszunk, akkor ebből nem lesz semmi, és ez boldog, unalmas, és látjuk ezt a folyamatot, látjuk, hogy hova megy ki. Csak arról van szó, hogy hányan lesznek azok, akik azt mondják, hogy nem, itt meg kell állni. Ezen múlik a dolog. ]nek, kevesen lesznek, akkor ez a folyamat nem fog megállni. Ezen az úton eh, fogunk szépen tovább menni. És egy boldog Jó, azért... után meg fogunk járni. A, a, Azt hogy valami a, a, önvallomás a, a, lesz, de az igazság az, hogy azért a szürkékből van a legtöbb, és a színesekből van kevesebb. Szóval. Ö... Ö... A történet, a történet, ugye, ami itt most van, és ami például Zuglót illeti, tehát ahogy Tóth van mellé kiálltak a pártok, és ki tudja, hogy az LNP holnap mikor fogja bejelenteni, hogy ő mellé áll, esetleg ön mellé, majd ki fog derülni. Ebben a leíratban önnek azzal kell szembesülnie, hogy egyébként az a hatalom, amelyhez ön tartozik, akkor is, hogyha ellenhatalom, az ön tevékenységét így értékelte. És ez volt az, amivel kapcsolatban én a múlt héten eléggé lázító módon léptem fel önnel. Ma nem fogom megismételni, de én ebben az ellenzékkel sok szempontból egyet együtt mozgok és egyetértek, de nem vagyok úgy a szerves része, mint ön, és nem irigylem. Különös el arra, hogy a saját dolgaikkal hogy küzdenek meg, adott esetben az MSZP párbeszéd, így tandemben mondjuk Molnár Gyulával, aki ráadásul ugye MSP elnök volt, ahogy tud Barnabás e, egyébként az egyenes beszédben még nem tudja elmondani arra való hivatkozás, hogy ő csak az elnök, amit másnap az elnökség bejelent e, egy nappal, vagy nem is egy nappal azt követően, hogy ő a TV-ben szerepel, ez szégyen és gyalázat, ez olyan, mint amikor valaki eljátszik valamint, de közben nem komolyan vehető és az egy óriási kérdés, hogy amikor az ember részeiben így látja az ellenzéket, akkor mi lesz az a tényező, ami által azt mondja, hogy de még mindig inkább őket választom, mint a másikat, amely tömegével alkalmazza ezeket a módszereket, abban az óriási különbséggel, hogy közben ők fújják a passzárt és nem azok, akik egyébként most ellenzékben gyakorolják ugyanazokat a dolgokat, amiket egyébként a Fidesz, vagy majdnem ugyanazokat a dolgokat, amiket a Fidesz hatalman, és akkor az emberben van egy ilyen eltolás, hogy nem. Hát az ember egyrészt optimista, mert ha nem az lennék, akkor ugye már rég nem csinálnám, és nagyon bízom benne, hogy a ellenzéki vezetők között, vagy azok a miniszterelnök jelöltek, akik most ugye ezt nem értették meg, azok megértik azt, hogy csak akkor, csak akkor nyerhetjük meg a választást. Ez az Jó, oké, okay, rendben van, de ezeket, amiről most az, beszélek, ez, ez az azon egyetlen... hogyan teszi túl magát? Hogy ezek ilyen apróban erre, erre, Nem, erre van egyértelmű válaszom. Azt tudom, hogy bármilyen új kormány jön, bármilyen. bármilyen. Legyen a miniszterelnök a Tóth Csaba. nem de ne legyen jó, az ne legyen, de, de legyen, na, még ha ő is lenne. Két dologban biztos, hogy jobb lesz a, a, a helyzet, és ez nagyon fontos. A hatalomnak a kontrolljában, és a hatalomnak a kompromisszum kényszerében. Jelen pillanatban ennek a hatalomnak semmilyen kontrollja nincs. Jó, de akkor örgény után szabadon tüdő, tüdőrákomat májrákra cserédném? Tehát a Jobbik megszavazta ezt a homofób törvényt, drága. Ez egy nagyon nagy baj. De... Igen, egy volt egy baj. Én nagyon finom, hogy megértik. meg Most például, hára istennek... De most most van. Miért szövetkezze valaki valakivel, aki beengedi lakásomba azt az ördögöt, amit egyébként én távol tartanék? Ugye egy nagyon... Amit a Jobbik elvileg kommunikált az egy ö, ö, szerintem tisztességes rész volt, azt mondta, hogy, azt mondta, hogy majd, Na arra, ne, ne, lárifári, fári, hadd idézem Gyurcsány de, Ferencet. Lárifári. Nem, nem, nem. Egyetértek, hogy boldogatlan lehangolt, mert egy boldogatlan rossz is hozott a Jobbik, ezt nem szeret, nem szabadott volna megcsinálnia. De ő azt mondja, hogy majd ugye ki fogják venni ezeket a törzönyék részeket. De nem ez a baj, az a baj, amit nem értesz meg a Jobbik az, hogy megint ennek a rendszernek gyakorlatilag ennek a rendszernek a kottájába táncolt. De nézzük az optimizmust. Most például az összes többi párt euh, megcsinálta azt, amit én javaslok egyébként nagyon régóta, hogy nem csak az, hogy ezen a bement és ezen a szavazáson nem nyomta meg a gombot, hanem nem ment be az egész szavazásra, nem ment be a Fudanos szavazásra, nem ment be ugye a, a házadató szavazásra, nem ment be arra a napra. Tehát azt mondta, hogy ebben a játékban egyáltalán nem betekült. Ez egy nagyon nagy előrelépés, és egyedül a jobbik volt az, amelyik azt gondolja, hogy neki Éppen a kis uh, saját szempontjai miatt most így lépett jól. Ez egy elég nagy baj, mert ugye mindenhol, a, amikor a szavazásról jöttek a tudósítások, akkor nem az volt benne, hogy az ellenzékegységesen uh, uh, nem vett részt a színdarabban. Uh, lejött ez is, de előtte az jött le, hogy hát a jobb igaz meg megszavazta. Ez valóban egy rossz, rossz lépés volt. Uh, azt tudom mondani, hogy ezt nyilván tanulni kell az ellenzéki pártoknak. Egyébként mindig azt szokták mondani, hogy hát a demokráciában, de ha azért, hogyha valaki a többség így dönt, akkor ezt be kéne tartani. Az összefogásba is úgy van, hogyha a pártok hoznak egy döntést, akkor jó, azt be kell tartani, és betartom a pártokhoz egy döntést, hogy vannak előválasztások, én komolyan veszem, és akkor tartsunk előválasztások. Hát, figyeljen, én most azt nézem, hogy hol mindenhol van szivárvány szín, és hol nem, miközben azt lehet mondani, hogy fialait most ne szórakozzál, se a Momentumnál, se az msp nél nincsen. Érti, hogy bemennek, nem mennek be? Tényleg, elnézést, neten vagyunk, és korhatáros a műsor, én szarok rá de ha ez fontos, akkor minden nap mondják el legalább ötször, mint hogy annak idején a Mester Ákos vezette, 168 óra nem tudom, az már szinte kontraproduktív volt, de mégis azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy ki az ez, meg az, az Josip Tóth meg a nem tudom kicsoda. Azt értsem meg, hogy vannak olyan szituációk, ahol Tényleg majdnem szénné kell égetni az embernek magát ahhoz, hogy komolyan vehető legyen, hogy valaki elgondolkodjon azon, hogyha a a fialának ez ennyire fontos, akkor avval együtt, hogy ritka antipatikusak valamiért mégiscsak csinálják ezt, akkor valamiért csak utána néznek annak, hogy ezek miért beszélnek erről. Mit kezdjek én azzal a momentummal, amely, amely ennyire nem tesz erre? De az MSZP se. Én például arra volt tegnap egy ö, ö, momentumos nyilatkozat, aki, aki ugye beszélt arról, hogy a jobbik helytelenül döntött. Egyébként ugye alapvetően a, a, a, van egy ilyen, és eppen nem szabad elmenni ebbe az utcába, mert ez a hatalomnak az utcája, hogy akkor, hogyha visszagondol az elmúlt hetekre, ö, szinte naponta jöttek olyan intézkedések a kormánytól, amire egyébként régen. Ö, ö, ö, hatalmas tüntetéseknek jöhettek volna. De ugye ezek naponta jönnek, tehát ma már az ember kapodja a fejét, hogy mi miatt kellene. Ugye most a Fudán miatt lett egy tüntetés, de hát nem biztos egyáltalán, hogy a Fudán lett a legnagyobb biztonság, az is borzasztó, hogy tisztosság. Gyakorlatilag ezek naponta kell, van, de ez azt jelenti, hogy ö, mégsem azt jelenti, hogy hagyni kell ezeket a dolgokat a fenébe. Ezeket a dolgokat meg kell próbálni amennyire lehet mindig fenntartani. De én azt hiszem, hogy most már a, a, a Térve az előző gondolathoz, a legerősebb tiltakozásra van szükség az pedig azt jelenti, hogy ezt nem elfogadni, és nem betartani. Lesznek ilyen emberek, hogy ez meg fogják tenni, és ez fontos. Tehát a Fontos ugye akkor a, a, a cívárványos zászlókat kirakni, az is fontos, de nem, nem elég a mert... Jó, egy praktikus dolog, amivel zárni érdemes. Mennyi pénzre a szüksége önnek az előválasztás lebonyolításáig, hiszen egy ezzel kapcsolatos akciót indított zuglóban? Ennek nagyjából mekkora az összege? De ha nem akar ne válaszoljon, de én ezt kérdezem. Ez transparens lett, mert én egy... egy külön ilyen kampány számlát nyitottam. Én azt értem, de a mennyi pénzzel volna szüksége? Hát a határa csillagos rég, tehát nyilván a 100 millió mindent lehetne, de alapvetően össze szerintem, és nagyon hálás vagyok mert néhány nap alatt az a, az, az összeg, amit, amit én azt gondolom, hogy egy előválasztást hatékonyan meg lehet csinálni, sőt Remélhetőleg utána lesz még a választás, is, hogyha sem az előválasztás, mert szerintem arra is fog maradni. Oké, okay, és ez mennyi? Ez nagyon megható volt. Ez ilyen, ilyen 5 millió forint felül összeg beérkezett a, a kis adományokból, és elég nagyon büszke vagyok. Ez nagyon sok el, tehát nem csak a pénz, hanem, a, a, a, hanem az, hogy küldték. Tehát azok az, hogy sokan, sokan küldtek, ez sok kis pici összegből jött és ugye azok a biztatások, amiket ugye emellé mindig szoktak írni, vagy legtöbbször írnak az emberek néhány sort, és ezek, ezek sok erőt adnak. Tehát amikor az ember nagyon lehangolt, akkor, akkor nem, nem, a, nem az összeget nézem, hogy úgy most akkor egy 5 millió egyébként nem olyan hatalmas pénz, de 5 millió forintból már lehet csinálni egy látható kampányt, és egy szentemetről maradni fog a... Választásra is reméljük, hogy lesz. Ki. Engem van 444. nem nagyon kedvel, amit én egyébként nem szoktam viszonozni, csak fontos. Ritka, hogy egy politikai képlet ennyire egyszerű és világos legyen, túl és hatházi között széles, sötétben is jól látható vörös vonal húzódik, karácsony és Jakab az előző két vezető politikusának döntései így üzenetértékű, ez az üzenet pedig kifejezetten aggasztó írja ebben a Vörös vonal című írásában Ács Dániel. Én nem látom átlépni a Vörös vonalon, ez a pontos címe. Én 2010-valahány óta, de talán 2012 óta dolgozom együtt a Zuglói Önkormányzattal, még Papság Ferenccel kezdtem, aztán ment négy éven keresztül Karácsony Gergelyel, és aztán Horváth Csabával folytatódott, és jelenleg is van ilyen együttműködés. Így megismerkedhettem Rozgonyi Zoltánnal, épp úgy, mint Tóth Csabával, talán a véletlen, talán a nem véletlen a hoztató Csabával azóta is megmaradt a kapcsolat. Volt olyan időközi önkormányzati választás, pont Sábi eltűnése, után, amikor én tanácsokkal is segítettem ezt a gárdát, hogyha valaki igénybe veszi az én tevékenységemet bárkinek rendelkezésére, bocsájtom, hogyha az egyébként jó lehet, és ilyen több helyen sokszor nem, de azért nem egyszer előfordult. Én nem azt mondom, hogy önökből csinálj -e egy kentaurt, mert ilyen hülyeséget abban az életkorban, amiben vagyok, nem mondok, de azt el kell, hogy mondjam önnek, hogy egy hozzám közel álló személy, aki ott lakik zuglóban, őt fölhívta a tócsóba, egy embere azzal kapcsolatban, hogy hát ez egy ilyen telefonos kampány, hogy kire szavaz majd, és amikor visszakérdezett az illető, hogy de a hatházi ákosról miért nincsen szó, akkor mondott valami olyasmit, amivel az illető nem értett egyet. És utána vettem a telefont, és elmondtam Tóth Csabának, hogy szerintem ez miért nincs jól. És azt kell, hogy mondjam, hogy ő nem azzal értett egyet, aki telefonált, hogy aztán egyébként mit tett, vagy mit nem tett, az már legyen az ő dolga, és pontosan tudnom kell a loyalitásom és a disztingválás, hogy mit enged meg az, hogy az ember elmondja ilyen történetekből, és mit nem. Én Együtt rukkolok önöknek, miközben önök egyszerre nem fognak tudni érvényesülni, hiszen valamelyikük fog győzni. Én nem látom túlcsabában Csabában azt, amit a 444.hu lát. Én ezt ennél sokkal differenciáltabban, meg hát sokkal több tapasztalatom is van ha Tócsabá ha bedobjuk a Dunába, mert a lábán beton van, akkor Karácsony Gergelyt úgy rántja magával, mint a sic, és még nagyon sok a másokat, de ez nem felmentő hanem, hogy van egy sor dolog, amiben az emberek becsukják a szemüket, és a szimpátiájuk alapján elfelejtene dolgokat, de ez nyilvánvalóan rám is vonatkozik. Én a jövő héten még elkísérem önt ezen a zuglói pályáján, és aztán, hogyha az Isten is úgy akarja, Milkovics, Pál, a 168 óra, meg a Másik úristen, aki engem életben tartako szeptemberben folytatjuk, de nyáron én nem fogok dolgozni, mert olyan kurvára elegem van ebből a közéletből, hogy azt nem tudom önnek elmondani. Örüljön, Örüljön neki, hogy megteheti, én azért fogok dolgozni. Nézd, -e, ezt a vörös vonalat, én, én, én azért látom, én elnyit tudok mondani, és szerintem ez, ez reális, le lehet egyszerűsíteni ezt a kérdést. A zuglóban is azért mentem oda. Zuglóban a korrupcióval való megalkuvás. Tehát azt mondom, a korrupcióval való... Nem azt mondom, hogy korup, az is lehet, de nem ezt mondom. Ami egyértelműen a korrupcióval való megalkuvás és a korrupció elleni hatállat fellépés között valóban van egy vörös vonal, és kell választani. Nem, ennél nem tudok finomabban fogalmazni sajnos. Ezért mentem oda, hogy ezt a vörös vonalat felmutassam, ami egyébként az egész országban, az ellenzéken belül is megvan, és nem természetesen a, a kormányon keresztül, meg pedig kormányon belül pedig nem kérdés, hogy a kormány és az ellenzék között ez a vörös vonal megvan. Ekközött kell választani. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan igénylik, és zúkróban különösen sokan igénylik, hogy nagyon határozott fellépés legyen a korrupcióval szemben, ami elmaradt. Ez a, ez a vörös vonal. Amit, amit, ami egyiket megvan szerintem. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Viszontalásra, Ákost hallották. Hello. jó reggelt, Jön. A költőt keresem. Megtalálta, de jó reggelt. Az, Azon a vonalon, ahol te vagy, ott sok költő van. Tehát van a pion, vagy te. Meg a proszleonidás. Na tessék. Ő is már dolgozik meg, hát a rejtett uh, talentumok, akikől nem is tudjuk, hogy az, az a fiókodak milyen csodálatos ciklusokat írnak, csak éppen nem mutatják meg senkinek. Ugye közted és a Pion között az a különbség, Csider is Zoltánnal beszélgetem, vagy ő beszélget velem, hogy ő itt is volt veled szemben. De, de, és ő fantasztikusan jól, de hát ugye olyan átélése, hogy az önmagában lenyűgöző volt, elmagyarázta, hogy valójában nem arról van szó, hogy a Michelangelo széklábat farag. Tese! Ö, hát, mi más? Nem hát, nem hát, hogy a főfoglalkozású költő. Én nem is tudom, hogy az mit jelent. Én soha nem tenném a nevem mögé magam talaz, költőt, költő, mert, mert a költő az, aki egész más. Én tömnyire írok, meg olvasok, meg a megfelelő műfajokat megpróbálom megtalálni Hát ahhoz, amit mondani szeretnék. A költő az olyan picit pátatos szó nekem. Lehet, hogy, lehet, hogy benne valahogy van. Igen. Akkor jó. Valamennyi bennem is van. Noha ma reggel éppen pátoszta van, Mert? Ö, mert a tegnapi nap folyamán, ami igazából valamikor éjjel ért véget. Nekem is? Ö, ö, úgy éreztem, hogy egy picit földjelen lett bennem a, a tegnapi mecc, meccs nap alatt, illetve a, a tegnapi meccsek kapcsán ö, futtatott kis gondolatok. Kapcsán picit túltentem pártosztva meg megédességbe, és akkor úgy gondoltam, hogy ott ma reggel egy, egy, egy ilyen hideg az összes, Mesélj, benne, fia, mi hát... történt veled? Én egyik meccset sem láttam, mert egyéb irányú tevékenységeket folytattam, de csupa fül vagyok. De milyen pátoszt töltött el, amivel, amit aztán egy reggeli hideg fürdővel pátoszt alannítani kell le Csider István Zoltán esetében? Hát... Mi történt? De te, te, tegnap én sem láttam túl sok meccset, csak olyan másfeled, kb. Belül, pedig uh, hallgattam, mert egy uh, ilyen ablakban ment az m de azért közben dolgoznom kellett, mert pont abban az időságban tesznek a meccsek, a délutánjak, meg az esték, és amikor van dolgom elég, és azért csak úgy, úgy körülbelül minden második percet néztem, hogyha minden tiszteletek. És a tegnapi nap kapcsán elgondolkodtam azon, hogy hogy, hogy is választok én csapatot, meg hogy hogy is választasz az ember csapatot magának gyerekkorában, milyen, milyen milyen bozgató rúgók ö, lökít, És vagy... ennek kapcsán vagy elöntött az érzelem. az érzelem? Hát igen, elöntött az érzelem, mert... Te egy mert, nagy, nagy focidrukker adott esetben focista vagy? Mert ezt még nem tudom, hogy az nem, Ez az, hogy nem. Ez az, hogy nem. Tehát, ö, nem pont az van, hogy, hogy ö, én ö, persze, hogyha a magyar csapat ott van valahol, bármilyen sportágban, bármilyen akárcsak a közepes ö, megütő tornán, akkor természetesen a magyaroknak turkolok, de... de egy olyan vagy, aki barátnőt kapát, kaszát, elhajít, hogyha a magyarok játszanak külföldön, vagy ez túlzás? Ne, ne, nem, nem, nem, ez a legnagyobb kis túlzásnak ezen. Semmit nem hajtok el, de igyekszem néha befrisíteni a befrisíteni valókat ilyenkor. Oké, de ha külföldiek vannak, mert most ugye így folytatódik, akkor hát idegőd ki, mi alapján választasz? Hát ö, én picit visszapróbáltam nézni a gyerekkoromban, ö, amikor én egy, egy, egy picit kövér, ö, picit dadogós, hát picit rendszerű voltam. most semmi nincs. Aki, aki lát téged, az tudja, hogy sok mindent el lehet mondani, rólad is, meg a piarós, is, hogy kövérek lennétek, az biztos, hogy nem. Azt nem, de egy kis az marad, De ez csak azért említem, mert lehet, hogy emiatt a kis gyermekkori handicap kupac miatt van az, hogy én többnyire, többnyire a kisebbnek, és per vagy a gyengébnek szoktam szúrkolni. És mindig evidens, uh, hogy ki a gyengébb? Nem, uh, nem evidens, mindig uh, uh, például uh, a kedvesem uh, nem tudta, hogy be 5 uh, évvel ezelőtt előtt lett a... a Ami egyébként a egy normális, normális dolog. Hát, mi szerintem az normális, az is, hogy ő nem tudta, meg igazából az én előbbi logikámat követve az is szerencsére elég normális, hogy vesz végül aztán harmadik, ez talán vagy negyedik. Halabán, szóval, hogy, nincs, ezzel az alapon akár a barátnyőd is lehetnék. Ezt majd megbeszéljük esetleg adás után. Viszont ha ugye nincsenek ott a magyarok egy-egy egy világkornán, amire mondjuk öt évvel ezelőttig 30 évig nem volt példa. Akkor kénytelen voltam, vagy kénytelen az ember, hát én legalábbis kénytelen voltam másik csapatokat választani. Mindjárt többet is lehetőleg, azért bebiztosítom magamat, hogy, hogyha hihetlen az összes kis picurka ki tijesznek, akkor is lenyeknek szurkolom. És Arra jöttem rá, hogy Persze nem feltétlenül magamtól vagyok ilyen okoz, de valami ilyesmi lehet a hogy, hogy mindig a városlannak szurkolok, vagy a városlant várom. Szerintem, szerintem a, a művészet is akkor jó, hogyha, hogyha városlan vagy meglep, vagy felkavar. Valójában nem egy ilyen just another képet látok, hanem egy picit megvan tekerve a, a valóság, megvan a tekerve mondjuk az erőviszonyok, ha már futban És hogyha, hogyha jön, a, jön, a, jön a kis Dávid, és szalasszét szétveri a nagy és tegnap igazából, ahogy figyelgettem a meccset, a, a fin tegnap, meg a török velci, meg az olasz svájci, sokokból én nyilvánvalóan a finnek megsúrkoltam, és nem csak azért, mert 16 vagy 20 helyel, háté vonnak a világra, hanem mert mert azért lehet tudni, hogy milyen jobbaszok voltak ott a Tétország között meg. Hát azért mennyivel kisebb már a finnép, mint az orosz meg egyáltalán. Noha, sokkal több orosz irodalmat olvastam, mint szint de mégis valahogy a finnekhez húzott a szívem. Törökország lesz még egyértelműen lesz, húzott a szívem. Noha, ők ugye bár kisebb nép, de elősebb, az első vajtán, alkalommal nem jött be, de a második alkalommal bejött mert a másik esetben nem láttam a meccseket, de tudom, hogy Oroszország nyert, viszont Törökország kikapott. Hát igen, és ha már az olasz szóval szóval, én ott is Svágynak furkoltam, nyilván a kisnépre való, nem tudom, fogadási készségem miatt, azt arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy, hogy marad minden úgy, mint gyerekkoromban, hogy, hogy, hogy jó dolog a kicsinek szurkolni, mert, mert hogyha, hogyha, hogyha az esélytelennek szurkolunk, akkor, akkor, akkor hogyha, tehát, hogyha a favoritnak szurkol az ember, akkor nagyon komoly idegeskedésnek teheti ki magát, szerintem. Mert mi van akkor, hogyha látjuk a képelni. Álljunk meg egy pillanatra. Azt árul el nekem, szerinted, uh, lehet-e úgy foci meccset nézni, és most maradjunk a focinál, hogy valaki egyik csapatnak se drukol, Létezik-e ilyen? Szerintem létezik ilyen, uh, illetve nem tudom, hogy létezik-e, létezhet. Uh, ilyen. Nekem még ez nem sikerült, mert néhány után mindig uh, hát erről az szó, van szó, pont, pontosan tanultulás. ez az. De mi történik? Uh, de tételezzük fel, hogy nézel, két... tü tüle. nézel egy meccset, és fogalmad nincs, hogy ki Nincs rájuk írva semmi, nincsen kommentátor, vagy a kommentátor olyan nyelven beszél, amit te nem beszélsz. Uh -huh. És egyszer csak mégis elkezdesz az egyiknek drukkolni. Sziasztéven ember... nézem ezt? Sziasztéven ö... nézem, színes vagy az a másik? Sziasztéven. Hát ö, nem olyan, persze már, ha mondjuk fekete nézném, úgy már nehezebb volna döntenem. De ha, de ha semmit nem tudok, az... És a színesben nézed, mi változik? Akkor hát a mezek színe, tehát hogyha bizony van, van egy férfe, tehát az első férfezben mindenképp valami látható. De mi az alapján az tudod, a lehetséges, hogy két lapföldi e, e, csapat játszik, és a színeik azok olyanok, amilyenek? Hát, de valamelyik azért uh, dominált. Tehát két uh, csontfehér... Uh... Értem, értem, de, de, de, de hogy mi nem. alapján választasz, hogy most a dominancia alapján, vagy van benne egy szimpatikus ember? Hát érted, hány olyan olimpiai a döntő, nező, döntő volt, vagy nem olimpiai döntő, nem selejtező, ahol egy tanganyikai, vagy zimbabvei, vagy fogalmam sincs, milyen embernek drukoltak, mert beesett a vízbe, és mindenki azért drukolt, hogy ki tudjon belőle jönni, nem azért, hogy nyerjen, hanem hogy ne fulladjon bele. Ilyen persze, is... de, hogy Ez már persze, persze van, csak, hogy, uh, ez már az első néhány másodpercnek a, az ilyen gyors benyomása, hogy túl van. Tehát, ö, de első, a az első másodpercben nem a... is biztos, hogy bárkinek drukkolsz, tehát ott, el, hát ott igen. még dolgozik az igen, élet. Igen. igen, és aztán meglátok egy-egy sét vagy éppen néhány nagyon futamozdulatot, és akkor, és akkor így nagyjából felmérem, többnyire egyébként rosszul ö, ö, hogy, hogy melyik lehet a gyengé, hogy melyik lehet a, a gyenges eset, vagy hogy melyiknek van szüksége ö, inkább a szupportra, és akkor ö, amíg ebből ki nem billent ö, valami, addig, addig én ezt ö, tudom tartani, rá mondom, ez egy védelmi mechanizmus is lehet az embernél. Tehát tényleg, hogyha, hogyha. Hogyha Portugáliának turkolok, és tudom, hogy a Portugáliát mekkora futban nemzet, és hogyha Portugáliát látom meghalni a 93. percbe, kapni három gólt, akkor sokkal nagyobb a szint tragédiám, mint hogyha a Portugáliát kipcsázó, nem tudom, nehogy isten, sőt, vagyis inkább adja isten, magyarokat látnám. Mert egészetesen másokat étek. És hogyha a favoritnak szurkol az ember, akkor sokkal, sokkal megpróbáltatásokkal dúsabb, vagy nem tudom, hogy mondjuk szépen, mint az hogyha, az, hogyha igazából az eleve kicsit esélytelen lennek mert akkor még a váratlan faktor az, még akár be is jöhet, az meg aztán katarzik. Azt áruld el, édes fiam, hogy tévén vagy helyszínen? Hát ha lehet, akkor helyszínen. Mert ugye én tegnap azért néztem meg a második félidőt a tévében, mert hogy az első félidőt a másodikkal együtt a helyszínen láttam, és megmondom neked őszintén, egy másik meccset láttam. Ez valószínűleg így van. Én válogatott meccsem még soha nem voltam ki, és nagy pályás, rendes, rendes, rendes, sok futballmeccsen is talán csak egyszer vagy kétszer életemben, Ö, és az sem most volt, meg nem is tegnap. Ez egészen biztos, hogy így van, hogy az két meccs kettő tud ö, nagyon szangkú lenni, ö, Belejt, vagy azt gondolod el, hogy én a helyszínen nem vettem észre, hogy az első gólunk abban tényleg lesről kapta, ugye? Mert, mert az ember nem, nem úgy lát, tehát uh, uh, tegnap hát, a, így, a, a ért, a, és mondta, hogy az tényleg les volt, és tegnap megnéztem, és tényleg les volt a helyszínen, nem emlékeztem rá, vagy inkább nem volt les. Azért Ö... ezek nem lényegtelen dolgok, még akár a drukonás szempontjából dolgok. sem. Nem lényegtelen dolog, de ha már a tegnapi eh, magyar portugál eh, említett vagy említjük, akkor, <míl> akkor én behoznék a helyszín vagy a tévé egy harmadikat, ungenisén, az utolsó fél órát azt eh, rádió hallgattam, és el indulnom otthonról, eh, és bár ilyen korlátlan mobil van, mégis inkább a rádió mellett döntöttem, és eh, szerencsére a Kossuth rádió az éppen ott a két kommentátor is volt, és én, én a leszgólunkat is, meg aztán a három volt is ö, ö, rádión hallgattam, és így egészen varázslatos ö, volt, vagy varázslatosan volt más, mint sehát láttam volna, persze aztán befutoltam a gólokat, egyiket sem különösebben jószállított, csak hogy tudjam mégis, hogy, hogy, hogy, hogy mi történt a pályán már, mint a fenomen is tudjam, és egészen furcsa volt a Hetlartos Trollin szembesülni a leszel, meg aztán azzal, hogy nagyon gyorsan kapunk egy hármast Én nem tudom, hogy a fölöttem hogy a mit gondoltak, hogy miféle hangjátékot, vagy milyen dugóval halálmetált hallgatok, vagy, vagy éppen John Cage 433 -t. nem tudom, hogy mit gondoltak, de az valahogy egész biztos vagyok, hogy az mond, nagyon lehetett látni, hogy épp milyen hangulatba kerülök, és megpróbáltam elképzelni, persze, hogy mi történhetett a pályán, meg hogy, hogy is néz ki amikor sőn rúg a 80 egy leszgólt a portugálatnak. Majdnem pontosan sikerült elképzelnem egyébként, ez úgy kiderült. De ha, ha, ha nem nézhetem a helyszínen, és mondjuk... És mondjuk a tévén mert az internetem is elmegy, akkor én nagyon nagy bizalommal fordulok a nyilván sokkal több napokat is megjelent nemzeti főadókhoz, úgyis, mint koszis Mert a futball közvetítésnek a rádióban szerintem van, van bája. Én már 70 nem hallgathattam élőben koszimetszet közvetíteni, vagy éppességem még, még lehet, hogy is. hallgathattam volna ezt. Hát igen, 80-as vagyok az már. A fiatalírók Józsefati körében már nem lennének fel, és nem csak azért nem, mert már nem létezik a fiatalírók Józsefati körében hanem mert elmúlt a fel. De ez így is szó, hogy, hogy, hogy, hogy tepes, euh, szerintem, szerintem még egy közepes rádióriporter is és, euh, nagyon nagy valáslatot tud euh, csinálni az embert. a hangsúlyt lassan. Na hát én bármikor le tudom vinni, és aztán el tudom még egyszer kapni, úgy van. Nagyon sajnálni fogom, hogy vége lesz az Európa vajnoksannak, illetve a Kejfejjansi sorozatának a nyári szünet miatt, mert én nagyon bírom ezeket a beszélgetéseket veletek. Egyik-másik beszélgetés jobb, mint maga a meccs. Töndlök, hogyha így gondolod, ezt a kollégáim nevében is... De is tudom, nekik köszönöm. is megmondom. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm! Szép napot, szia! Sider István Zoltán hallották ezt a szép napottól, ettől ki tudok futni a világból. Igen. Fiala János vagyok. Szia, Bence. Ja. Nézed a meccset Hát, sajnos keveset tudok, de a magyar meccset pont volt szerencsém a helyszínen megnézni. Gondoltam, hát, és annál sokat, ugye, mi többször szoktunk magánemberként beszélni, most hogy így alakult talán pótlunk, hogy ugye én a helyszínek közül, ahol fel lehetett venni a szallagot, a Városligetet választottam, jó, hát annak a szélén volt ez, de azért kíváncsi lennék, hogy hány ember bandukol és barangol most be a városligetbe. be annak apropóján, hogy vagy ott van ebben a szurkolói zónában, ahol tegnap egy egészen hihetetlen tömeg jött össze, vagy tegnap előtt, de lehet, hogy tegnap is így volt, és hát nagy valószínűséggel, amikor ezt elhagyják, akkor nem mindenki a kismetró irányába, a millenői föld alatti felé veszi az útját, és aki egyébként átveszi a jegyet ott a promenádon, azt se véletlen teszi, beleért, hogy ez mennyire alkalmas egyébként arra, hogy egy ilyen tevékenységet lehessen folytatni, és ha belegondolunk abba, hogy egy városnak egy-egy nagy rendezvényéhez adott esetben ilyen facilitást lehet-e biztosítani, és ha igen, hol, és akkor egyszer csak kiderül, hogy ez arra alkalmas annak van jelentőséget tök mindegy, hogy Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert, vagy Tarlós Istvánnak, nem ennek van jelentősége, és ott ez a rész, ez tökéletesen alkalmas erre, ráadásul nagyon kulturáltan művelték ezt a tevékenységet. Ezeknek van jelentőségük, csak ezeket most illik elhallgatni, vagy valami olyan színezetben feltüntetni, amilyen színezettel egyébként eredetileg nem rendelkeztek. Elég sokat kerestük egyébként a megfelelő helyszínt a szervezőkkel együtt a Városligetbe, mert az nagyjából a kezdetektől világos volt, hogy az UEFA útkolói zónelt azt a műjékpálya és környezetében szeretnék kijelölni. Innentől kezdve az is nagyjából meghatározott, hogy a vonulási útvonal az a ligettől, ugye értelemszerűen a stadionik hát, tart. Hát, Erről nem is beszéltem hogy ez, hogy ez egy másik dolog, ami egyébként ugye a, a, a magyarokat érintő összes hazai meccsen, barnizetek lesz. Így van, tehát, hogy itt valamilyen utom-módon keresztül kell menni a ligeten, vagy el kell menni mellette, és aztán fölmerült több lehetőség, vizsgáltuk a milleniumházát, hogy például lehetne az is egy ilyen karszalak, pont adott helyzetbe, de ott aztán a biztonsági szakértők azt mondták, hogy nem lehet kellő sebességgel kellő mennyiségű embert átengedni rajta. Vizsgáltuk az olopvármesétányt, hiszen az is egy egyértelmű irány, de ott a különböző szűkítések, illetve irányok miatt megint nem lehetett, és végül aztán a biztonsági szakértők a promenádot jelölték ki. Itt még azt is megnézték, hogy esetleg lehetne a mélygarázsban, mert mi van, ha esik az eső, de szerintem összeségében jól sikerült. Hát a a mégarásnak az elfoglaltságán minden esetre először láttam azt, hogy uh, sokan parkolnak ott. Volt szabad hely, de ennyire kevés még sohasem. Uh, én most pont készültem ebből, mert lekértem egy statisztikát, hogy hogyan változott a mégaráznak a kihasználtsága azóta, mióta ugye a közterületi ingyenes parkolás megszűnt, és hát exponenciálisan növekedett, ami nyilván nem olyan különösen meglepő, ugye a mégaráznak az árazása, ezt pontos tudni, és nem lehet elégszer elmondani, ez van beállítva, hogy valamivel olcsóbb, mint a föld felszínen parkolni, tehát kifejezetten az lenne a cél, hogy a hetedik kerület és a hatodik kerület külső részének kis utcáiból a parkolási terhelést az, aki valamilyen célforgalommal a liget környékére érkezik, tehát nem ezekben a kis utcákban lakik az ott helyzetben, azt beszippancsuk ebben a még és ez egyébként a, a tranzakciós számokon is látszik, és egyértelműen látszik a tartózkodási időkön is. Hát szóval, hogy most kap egy terhelést, egy olyan jellegű terhelést a Városliget, amilyen terhelés majd legközelebb szeptemberben lesz. Hát az a terhelés, az valószínűleg sokszorosa lesz annak, ami most van. Ez olyan az eguarisztikus kongresszus, vagy és ezt mindig kavarom valamiért, pedig biztos nem lenne szabad. Az, az, az Ennél is nagyobb terhelést fog adni. Meglátjuk majd, ugye az eukalisztikus világtalálkozó, ez gyakorlatilag a, a hősök terére koncentrálódik, és alapvetően Andrészos. a Andrási út lesz ennek a fő főtengeje, ami, ami kifut, a, kifut a, a hősök terére, de természetesen kiszolgáló funkciókba és háttérintézményekbe, alig az egyéb területek is bevonásra kerülnek. Hány négyzetméter ablaka van a Néprajzi Múzeumnak? Hogy nekedzem a Erre most nem tudnék válaszolni. egy gyomorra egy 40 ezer négyzetméteres épületről beszélünk összességében, de hogy ez hány négyzetméter ablakot jelent, ezt most nem tudok megmondani. Az több helyről jön, ezek, ezek hazai üvegek? Vagy? Most üveg, üveg, üvegben egyébként az otthona miatt is nagyon büfé vagyok. Aha. Ezek az üvegek egyébként hazai gyártás üvegek, amik ide épülnek, ugye egyedül a Zeneházába és ott is egy olyan megoldást választottunk, ahol eh, Németországban gyártyák, de ott a méretek voltak különlegesek, így van, hiszen először Magyarországon, sőt először Európában kellett ezeket a 13 méter magas, óriási egybefüggő felületeket állítani, ez egy egészen speciális technológia, a Néprajzi Múzeum egy hagyományos dolog, annak ellenére... Jó, csak az, hogy ugye, ez azért, azért kérdezem, mert ugye, aki most elmegy erre a helyre jegyet, izé, vagy ilyen karszalakot szerezné, az már egy eléggé késznek tűnő, de természetesen még nem kész néprajzi múzeumot lát, mint a hajónak a, a, a tatját, és ugye ott hihetetlen mennyiségű vegycsillog a mostani napfényben. Igen, azonban egy dologra mindenképpen fontos felhívni a figyelmet, hogy ez a Néprajzi Múzeumnak még nem a végső külső megjelenése. Már a ősök teréhez közelebb lévő oldalán a Néprajzi Múzeumnak elkezd kirajzolódni az a speciális homlokzati ornamentika, ami ugye a Ferenc Marcellékféle tervnek az egyik központi eleme, ami gyakorlatilag egyfajta árnyékolóként és ugyanakkor az egész épület karakterét meghatározó építészeti elemként kerül föl függesztésre az üvegek elé. Tehát magyarul, ha valaki majd kívülről nézi a Néprajzi Múzeumot, ezt az ívet, ezt a tömeget és ezt a formát fogja érzékelni, ami itt van, azonban ez elé kerül egy egészen speciális, robottechnikával készített árnyékoló rész, ami magyar népművészeti motívumokból áll össze, és ez adja az épületnek azt a speciális karakterét, amit sokan a tervpályázat után csak flódninak csúfoltak, vagy neveztek el megfelelő aláhúzandó, ahogy te mondanád. À, és a tetejére levő füvesítés is, ha jól emlékszem, sőt, hát ott ugye egy egész erdő jön létre talán az emlékeim szerint. Tehát az szintén nem csak színét tekintve, hanem a formavilágát tekintve is változtatni fog majd a múzeum kinézetén. Valóban így van. Tehát, hogyha most valaki elsétál adott helyzetben, éppen meccset tartva a névjázi múzeum előtt, akkor egy kicsit olyat lát, mint hogyha egy ferde teniszpálya lenne, hiszen most dolgozzák be azt hát, a nagyon különleges... Vagy egy félcső, így van. A formája tekintve félcső azonban ez a ilyen kicsit salakos kinézetű ültetőközeg, amit most dolgoznak be a tetőbe. Ugye ez egy nagyon speciális dolog, hiszen itt egy épített felületnek a tetején kell létrehozni egy élő extenzív zöltetőt, aminek folyamatosan az időjárási viszonyoktól függetlenül egy park élményét kell tudnia adni, és azért ez egy erősen gondolkodható. Ennek a, dől, ennek a, a lejtő, ami ugye a kreszben is van, hogy nem tudom, hány foktól kell jelezni, ez hány fokos lejtő? Fokban nem tudnám ezt pontosan megmondani, de nagyon meredek. Tehát, hogyha az ember ez nem is érzékeli, amikor szembeáll vele, vagy akár a mi vagy a teraszáról nézi, és hogyha az 56-os emlékműtől elindulunk fölfelé, akkor egy nagyon kellemes lejtéssel indul, azonban a teteje, tehát a leges legvége, ugye az ajtós idűrés sorhoz, illetve a műcsarnokhoz közelebb eső vége, ezek már kifejezetten uh, meredek A Ezért is fontos mindig elmondani, hogy ez a szabadon bejárható zöldtető ez nem azt jelenti, hogy bárki bárhol, Uh, itt a, a zöld részekben mászkálhat fölzs alá, ebbe kijelölt utak, ösvények, pihenőhelyek, uh, lépcsők, padok lesznek, és ez az, ami bejárhatóvá teszi az egészet. De azt, hogy, egyébként... ennek, hogy a szélén lesz valami korlát, vagy mi lesz? Természetesen, természetesen. Tehát az a pluszban létesül? Mert az ugyanaz uh, az nem látni a nyomait. De már a tartókonzol fölfelelésre kerül. Jó, hát te igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy itten egy teljesen biztonságos rész jön létre, és valóban szinte a peremen is körbejárható lesz a néprázi múzeumon. Egy egészen különleges perspektívát lehet majd látni. Rengeteg kérdés nekem van. A... Mindig aggódom, hogy miről beszélgetek emberekkel. Nem veled úgy általában, hiszen vannak heti partnereim, de soha nem szemvettem még témahiányban. Azt áruld el nekem, hogy ha tudod és akarod, hogy fog viszonyulni a most hogyan fizetett, vagy még fizet a kosutéri épületért a Néprajzi Múzeum, ami a fenntartást és egyebeket illeti, amit majd egyébként az elkészülte után nektek fog fizetni, az alapján, hogy ti a tarifát megállapítjátok. Um. A forint fillére, most nem tudom ebben a másodpercben megmondani, ugye itt két eltérő konstrukcióról van szó, tehát a Néprajzi Múzeum jelenlegi kosutéri épülete ez a Néprajzi Múzeum saját használatában és vagyonkezelésében van, tehát ott ugye gyakorlatilag... Van illetve volt. Volt, így van, tehát abban az épületben minden az épület üzemeltetéshez köthető összes feladatot a néprajzi múzeumnak uh -huh. kellett ellátni. Ha ott meghibásodott a hűtés, a fűtés, hogyha e, folyt az egyik csap, vagy ki kellett cserélni az egyik burkolati elemet, akkor ez a néprajzi múzeumnak a saját költségvetéséből kellett kigazdálkodni. Volt is ehhez megfelelő mennyiségű e, karbantartó embere. Ehhez képest ugye, amikor a ligetbe költözik, akkor pont a liget egyik alapkoncepciója az, hogy itt egy szolgáltató liget jön létre, tehát van egy kváziprofessionális, neked hát nem kvázi, hanem egy professzionális épületüzemeltetéssel, épületüzemeltetéssel, foglalkozó csapat. Ez a Város Leg CRT-szűzemeltetési divíziója, az a feladatuk, hogy a liget tágabb és szüke környezetében található valamennyi intézménynek. A klasszikus facility management, tehát épület üzemeltetéssel összefüggő feladatait az egységesen ellátja. Ugyanaz az ember megy a vakondagrákban és a csőkulcssal a magyar zeneházába Igen, és állítja be a fűtést, mint mi? az mi? OMLRK-ba vagy a De vajon az ugyanaz, uh, már amit akartam kérdezni, te tudod már uh, a négyzetméter árat? Vagy mi alapján fogjátok eldönteni, hogy hogyan alakul a bérleti díj? Ez egészen pontosan, ugye ez nem is egy bérleti díj, hanem tulajdonképpen egy, egy használati díj, ahol a Néprajzi Múzeum egy forinttal nem fizet többet annál, mint amennyit ténylegesen az épületből használ. Tehát itt, itt senki nem keresett. De, de maga a pénzösszeg az, az, az egy olyan összeg lesz, amivel korábban így ebben a formában nem kellett számolnia. Így van, viszont ez a pénzösszeg gyakorlatilag nem mondom, hogy forint fillére, de majdnem megegyezik azzal a költséggel, amit a Néptalazi Múzeum korábban is az épületének a fenntartására költött. Oké, okay, de hadd kérdezzek valami hülyeséget, ami vettem. talán mégse az. És ez minden intézménynél más és más, vagy minden intézménynél ugyanaz, miközben vannak olyan intézmények, amelyek korábban nem is léteztek. A, mindegyiknél az az alapkoncepció, hogy a lehető legalacsonyabb terhet jelentse ez a beköltöző intézmények számára. tehát ők az Jó, épület... de ti is abból értek, hogy vasárnap zárva tartotok. De, de nekünk nem. Tehát ugye itt ezek az intézmények eddig is állami szentartásban működtek. Hát ez a jövőben sincsen másként, tehát hogy egy néprajzi múzeum, egy magyar zeneház, egy szépművészeti múzeum, egy valéria, ugye ők állami finanszírozást kapnak. Ez az állami finanszírozás az, ami biztosítja az ő intézményekben történő elhelyezésüket. Az, hogy ők ezt most éppen eh, használatjog címén fizetik ki, vagy pedig eh, konkrétan ők fizetik a vizet, a gázt nem, De a vizet és a csatorna díjak, ez tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy. Tehát hogy ez egy nagyon hosszan kidolgozott Jó, még egy kérdés, egy... de nem mondja semmi olyasmit sem, amit az ügyvéded jelenlétében nem mondanál. Ugye én nekem hosszú szakállam van már e, a műsoromból adódóan, különböző cégekkel való együttműködés illetően, és azért ebből adódóan van egy olyan tapasztalatom és tudásanyagom, ami nem jelenti azt, hogy művelni tudnám, de passzívan létezik. Én pontosan emlékszem arra, hogy az állami autópálya kezelő, még a megyesi kormány idején majd utána milyen összegeket kapott annak érdekében, hogy a már létező autópályákat hogyan tartsák fenn, és ez egy egészen óriási összeg volt, amit aztán a későbbi kormányok már nem is ítéltek meg, mert nem állt érdekűben, az egy másik kérdésük közben annyira elhasználódtak az utak, hogy aztán másféleképpen kellett ezeket helyrehozni. És hát azt minden ország pénzügyminisztere vagy költségvetése alapítja meg, hogy egyébként melyik célirányosabb, én ezügyben nem fogok megnyilvánulni. Mindenesetre emlékszem ezeknek a cégeknek, vagy ennek a cégnek az aranykorszakára, amikor nagyon büszkék voltak arra, hogy ezt ki tudták harcolni, és egyben egyébként ezeket a munkálatokat el is végezték, és így egyfolytában azzal vágtak fel, hogy majdnem tízes tízes minőségben tudnak szolgáltatni. Az, hogy a, a liget majd az elkészülő, elkészülő teljes ligetben ez tízes, tízes, de legfeljebb kilences legyen, de maradjunk abban, hogy inkább tízes. Ez valójában a Városliget ZRT-nek, majd annak a minisztériumnak, ahova akkor fog tartozni, a lobby tevékenységének lesz a következménye, hogy ezt most ugorjuk át, mert jussunk el oda, és ne, ne feszegessünk ilyen kérdéseket. De szerintem érted, amit mondok. Értem, én abszolút értem a kérdést. Ugye a 99 évre kaptuk vagyonkezelésbe a Városlégetet, 99 évig száradatunk üzemeltetni. Yeah, 99 év alatt konkrétan alá lehet pusztulni. Így van, tehát 99 évig feladatunk működtetni kötetni és üzemeltetni, csak a parkot, nem csak azokat az infrastruktúrákat, amik közvetlen a Városléget DRT-hez -hát tartoznak, hanem azokat a kulturális intézményeket is, ahol vagy mi vagyunk mondjuk a Magyar Zeneházánál, vagy a Millennium Házánál, vagy pedig a csigaházat biztosítjuk ehhez, mint egy népkárti múzeum esetében, vagy mondjuk egy OMRK tekintetében, vagy bizonyos értelemben a Békővészi múzeum tekintetében. És az ehhez szükséges üzemeltetési források, ezek a projekt kezdete óta a kormány számára bemutatásra kerültek, az ehhez szükséges üzemeltetési forrásokat ütemezetten mindig. A kormány. Nem tudok arra válaszolni, az már a jövőképzési gombányos talaja lenne, hogyha 5, 7, 8, 10, 15 év múlva ezek nem kerülnek biztosításra, akkor mi a helyzet? De ez pontosan ugyanilyen a kérdés, hogyha a 15 év múlva az éppen aktuális kormány per önkormányzat, mondjuk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a üzemeltetési különség. Abszolút semmi különség. Emelked teljesen igazad van. Hangosan kacagtam rajtad, meg a bánon is, de sajnos a füriest nem fogom tudni ide citálni, mert egy autóban ül. Tehát amikor én aláírtam, és már kaptam is regisztrációt arról, hogy elolvastam, és elfogadom a helyszínbejárásra való regisztrációról szóló adatkezelési tájékoztatót, ami ugye annak kapcsán van, hogy az Autómentes Városliget kapcsán a Budapest Fejlesztési Központ egy közvéleménykutatást kezdeményez akkor arra gondoltam, hogy hányszor, de hányszor javasoltam én ezt a város nek aminek most éppen a vezérigazgatójával beszélgetek, ő meg éppen a Kejfejáncsi műsorvezetőjével, csak hogy a dolog ne legyen félreérthető. És mindig volt valami hogy János Kán, persze ez kurva jó lenne, de hát ez milyen kockázattal, meg egyebekkel jár. Gondoltam is rá, hogy a füjjesség vajon ezt átgondolták-e, de most minden esetre ezzel kapcsolatban regisztrálni lehet, de ami ennél sokkal fontosabb, és amivel valószínűleg tisztában vagy. Ugye elindult egy olyan tevékenység, amit most térben is időben kéne, hogy elhelyezzél, és aztán ezt követően a jövő héten mai részletezni lehet, hogy valójában a kormányzat elkötelezett Budapest további zöldítésre, stb. stb. most a városiget újul meg, célunk legyen. Tehát azt, amit most a BFK tesz, az mennyire a ti tevékenységetek mellett, alatt, fölött van, és azt feltételezem, hogy az, hogy ez a kutatás elindult, ezt most nem tőlem tudtad meg Valóban nem tőle tudtam meg, de az a helyzet, hogy ez egy két párhuzamos tevékenységről van szó. Ugye a kormány úgy döntött, hogy a Városliget környezetének átalakítása, ami ahhoz szükséges, hogy a Városliget ténylegesen autómentes legyen, és itt számtalan apró részletről is beszélgetünk, de ennek ugye a kulcselemet tulajdonképpen az, hogy mi kell ahhoz, hogy a kócskáról sétány az lezárható uh -huh. legyen, és a park visszanyerje az eredeti formáját, ugye ez az, ami egy elég jelentős közlekedés, infrastruktúrális fejlesztés jelent, elsősorban az M3-as autópályának a Budapestre befutó részénél, hogy ez most éppen P Szegedi felüljáró, aluljáró, és milyen infrastruktúrális fejlesztés, ez az, aminek a tervezése jelenleg a Budapesti Fejlesztési Központ keretén belül zajlik, de ez természetesen ez a két dolog együtt él, tehát mi a Fejlesztési Központtal, úgyis mint Füriás Balázsjal és természetesen Vitéz Dávidtán, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójával és az összes ügyosztállyal aktívan együttműködünk, hiszen a cél az az, hogy a Városliget az egy olyan bizonyos értelemben enklávé legyen, amik a szélén le lehet parkolni, le lehet tenni az autókat, de a napi Közlekedés bent a ligeten keresztül az autók, a ligetet magát ne terhelik. Igen, hogy hát, kibeszélnélek de... téged, de, és most ne aggódj, hogy mit fogok mondani, mert uh, ilyen gond, bajod nem lesz, de ugye abból adódóan, hogy Füries Balázs, és hát ebben benne van az a lehetőség, amit ma a kormányzat biztosít. Tehát és azt sem biztosít egyébként mindenkinek, de ugye abból adódóan, hogy ő képviselő jelölt lett, hogy másoktól elvéve az időt és a pénzt, vagy nem másoktól elvéve az időt és a pénzt, nem innen szemlélve azt lehet látni, hogy ez az ember, aki eddig a Budapesti Fejlesztési Központ vezetésében volt benne, Vitézi Dávid mellett fölött, mint államtitkár, a képviselősége elnyerése érdekében olyan gőzerővel indult el, amilyen gőzerővel egyébként korábban ezt a tevékenységet folytatta, ami ennek a központnak a vezetését, irányítását a Vitézivel együtt illette, hogy hogyan lesz neki majd energiája arra, hogy ezzel párhuzamosan ezt is csinálja, ez Végül is elvileg lehetséges, hiszen egy fiatalemberről, vagy hozzám képes fiatalemberről van szó, és eléggé elkötelezett. De ebben a tevékenységében a Kutvölgyi úti kórház és mindazok, akik annak a kórháznak a szolgáltatásait igénybe veszik, épp úgy örülhetnek, mint feltételezésem szerinte, mert ez a projekt, ez nyilvánvalóan imáról nem... 12. kerületi képviselőjelöltként, de Budapestért felelős politikusként, vagy legalábbis mindenféleképpen ebben a szerepkörben feltűnni vágyóan, azt fogja mutatni, hogy mindent elkövet majd a te egyébként eddig létező tevékenységet támogatása érdekében magyarul egy olyan hátszelet kapsz, amilyen hátszél korábban ilyen mértékben feltételezésem szerint nem volt, és akkor szerintem többé-kevésbé érthető az, amit mondtam, legalábbis nem volt félreérthető. De szerintem teljesen egyértelmű. Fűdés államtitkár úr alatt egy professzionális cég, és egy azt gondolom, hogy tényleg az államigazgatásban is párját ritkító módon, professzionálisan fölépített államtitkárság működik. Kiváló helyettes államtitkárral, kiváló vezérigazgatóval, és tényleg nagyszerű szakemberekkel, akikkel nekünk egyébként napi szintű kapcsolataink vannak, tehát naponta dolgozunk együtt, úgyhogy én nem tartok attól, hogy a képviselőjelöltség okán a fókusz elkerülne innen, tehát ez, ennek a munkának a 99%-a... Ez, ez, ez a... jelen pillanatban fokozódott? É, én, í, í, így van, tehát már mint abban az értelemben fokozódott, hogy azért a munkának a 99%-át egy professzionális szervezet végzi, amivel én naponta találkozom, vagy amivel mi naponta találkozunk, és akikkel kiváló az együttműködésünk. Úgyhogy én abszolút azt érzékelem, hogy ez egy hatékony és jó együttműködés annak érdekében, hogy a Városliget az ne csak beltartalmában tudjon megújulni, hanem ezt kontextusba is tudjon kerülni, és a budapesti városi szövetnek egy organikus részévé váljon, és ne pedig egy elkülönített enklávéként működjön, ami megközelíthetetlen, ahol autók vannak, ahol a parkolás kérdés, ahol a közúti kapcsolatok azok gondot jelentenek. Jó, hát ugye egy olyan területvezetőjeként, amely egy központi elképzelés megvalósítása miközben a politika másokból rászállt erre, annak a számára egy ilyen támogatás azért nem lényegtelen. Ez abszolút így van. Szerintem egyébként velük különösen jó volt eddig is az együttműködés, és ez a jövőben is. Hiszem, marad... ez a méltó környezetbiztosítás, a Hősök Tere, P-Plusz-el parkolók a 13. 14. keretet, megszüntetné az autóforgalmat a városége szívében. Mindenről feltételezésem szerint a jövő héten lesz szó, illetve itt mondom el, hogy Kovács Gergely a Magyar kutya kutyapárt vezetője hétfő 8 órától rendel, és majd az önök kérdéseire is válaszolni fog. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állása jövő héten vagyunk, még aztán elmegyek szabadságra, mert én megteltem, és állítok abban az úri luxussal rendelkezem, hogy megengedhetem magamnak, hogy szabadságra menjek, aztán meg ide is, hogy lesz-e valahova visszatérni onnan. Én pedig állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm, szia! Én köszönöm, szia. Önök Györgyevics Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Fél kilenc múlt két perccel van, 28 percünk, akár több is lehet. Állok rendelkezésükre, ahhoz képest, hogy nem adottam sokat, ahhoz képest eddig elégész falottul ment, de hát ezt nem nekem kell eldöntenem. 061-9111-168. Zene lesz. Zene van. Se minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A mai műsorra együtt még hét. A mai műsor nélkül már csak hat. 0619 111 168, ezen a szép júniusi reggelem. 17-e csütörtök, 834. Tudják, amikor arról beszéltem, hogy le fogom önöket baszarintani egyszer, amikor kedvem lesz hozzá, akkor arra gondoltam, hogy az nonszensz, hogy egy olyan műsorban, mint amilyen a kejfe se arról nem beszélnek, ami egyébként ez a műsor felhozott, se az, ami önöket ettől a műsortól teljesen független foglalkoztatja. Miközben az ember e-mailekben, számokban látja az érdeklődést. Újjal mutogatnak rám, de ennek nem én vagyok az oka. kifejezetten örülök a számoknak, amiket látok. De ebből nem lesz olyan betelefonálós műsor, mint ami most a Spirit FM-en, vagy az interneten máshol van. Jó reggelt. Jó reggel kívánok! Te, vagyok Kőbányáról. Azt szeretném önnel megosztani, hogy egyre többet foglalkoztat és gondolkozom el ezen a nyitáson a Covid-dal kapcsolatban. Megmondom miért. Eljött az első olyan hétvége, az elmúlt hétvégét említem, amikor szinte ugyanannyi repülő jön-megy, mint a Covid-ot megelőzően. Azt gondolom, Én... hogy ez túlzás, tehát azért talán annyi még nincs. Hát amikor volt egy időszak, mikor én írtam, de sajnos nem találtam meg azt a papíromat, mert különböző beadványokkal fordultunk. Mi is az önkormányzathoz a 17. kerület is, mert hogy hát egy-két-három évet a, a zaj, igen, hogy átrakták a légi folyosót, igen. Igen. és eddig a temető föl, felett jártak inkább ezek a gépek, és nem jelentett akkor a zajt de most, hogy pláne mióta a fapadós járatok megjelentek, nagyon sok kis gép jön meg eszméletlen zajjal, mert hát ezek nem a legkorszerűbb gépek, mint ahogy azt az ember azért tudja, hogy hát hihetetlen, hogy az emberek... Én elhiszem, hogy kell a turizmus, én elhiszem, hogy vágynak, én is vágyom, hogy mehessek. Az más kérdés, hogy nem tudok menni, de az, hogy... hogy Ennyire gyorsan szinte, nem is értem ez az, már, de hogy... De figyelj, figyelj ez, ez nagyon egyszerű, hát az ember természetrajza. Na de hát a ez az, félelem ez az, ilyen igen, hamar elmúlik el az igen, emberből. Igen, igen, igen. Teljesen, Mind visszatartó erősen semmi? Uh, van, de az ember valamiért hánynak. Igen, uh, ne felejts el, nekem két jegyen volt a meccsre, a másik ember, akit elhívtam volna, nem ment Igen, jöttem. nem ment el, Igen, hallottam. Igen. És tegnap amikor beszélgettem Dési Andrással, vagy mással is, akkor kérdeztem, hogy vajon ő lebeszélt volna. Igen, Dési András. hogy ő azt mondta, hogy ő lebeszélt volna. És nem nyugtatnak, hogy kiknek a társaságában voltam, felsorolhatnám, kihíres ember volt ott, nem azt mondom, hogy még, hanem volt ott, mm -hmm. és ez nem lenne felmentés. Magam se vagyok megbizonyosodva róla, csak nem csinálok úgy, mint egyébként nem lettem volna ott. Igen, az ember ilyen tehát van egy idő még, amíg visszafogja magát, és aztán egyszer csak azt kérdezi ön tőle, hogy mond, fiam, lányom, benned ennyire nem él annak a dolognak az emlékelet, az pandémia, szerelmi bánat, bármi, ami az embert valamikor valamitől visszatartotta, és akkor lehet, hogy elgondolkodik, lehet, hogy nem, és azt mondja, hogy hát igen, tényleg igazad van, anya, barátnő, nem tudom, mizsé, igen. De ezek után elgondolkoztató az, az is, amit ugye szakemberek mondanak, hogy nyáji munkák. Abszol mikor idejön a, ide a futballcsapatból, olyan játékosok, akiket állandóan vizsgálnak, és állandóan nézik, ugyadó, és itt derül ki, hogy covidos. Hát akkor, szóval nem, nem, ez lehet, hogy én nagyon muta vagyok, lehet, hogy jövő héten egy beszélgetés a és mindenféleképpen fogok ennek szentelni. Annyiban mindenféleképpen igaza van, de hát ez más körülmények között is így szokott lenni, de most maradjunk itt, hogy ennek a betegségnek még közel sincsen vége, arról nem beszél, hogy hány beoltatlan ember van, milyen fenyegetettség van különböző vírusvariánsok kapcsán a világban, és hogy ez vajon egyébként hogyan hat, azt ma már tudjuk, hogy a gazdasági kényszer néha gyakran megfelelő rész aláhúzandó, felülírja azt a parasztész racionalitást, amit egyébként önképvisel. Igen, csak hát akkor, meg, akkor tovább gondolva fölmerül a kérdés bennem, hogy akkor hogyan várhatnánk el, bármiféle szabályoknak a, a kötelező betartását, ugye? Mert akkor De ez ez mindig ez is ez... így volt, tehát amikor nem volt pandémia, akkor is így volt, és a pandémia alatt is így voltunk ezzel, hogy az érdekünkben hozott döntéseket milyen mértékben akarjuk, ne akarjuk betartani, egyáltalán ezeket a döntéseket a mi érdekünkben hozták, ezt a hatalom egyetlen egy módon tudná megoldani, hogy megosztja önnel a dilemáit és beszélget önnel, ez a mostani Kost, hatalom nem ilyen. Igen, ezt első kezdve jó jó, volt, így van. Meg kell, hogy hát mondjam, köszönöm, hogy, hogy az, el az ellenzék se túl bővészédő. Nem, hát vo nem, nem volt nehéz meghallgatni önt. 061, 9, 111, 168. A holnapi csapat 7 Filippov, 10, Filippo 732, Navras és 804, Horváth Csava és 831 nemes Gábor. Holnap nem fognak sokat tudni domborítani. Kinek fogok én küldeni SMS-t majd nyáron? vetette ki tekintetet a 168 óra Facebook oldalára Elég kevesen vannak azon a Facebook oldalon, de így is többen a keleténél. A leghatározottabban gondolkodom, hogy szeptembertől ne szüntessem -e meg a Facebookot. Tera betelefonált valaki bolgár Györgynek, hogy milyen cikkek mögöttet, amelyek a magyar labdarúgócsapat szerepléséről szóltak Portugáliával, hogy milyen ezres számban, milyen negatív kommentek vannak, és Bolgárgyi egy hüledezett, miközben azt mondta, hogy nem olvasta őket, nem kellett volna hüledezni. Amikor Tóth Csaba egyik megnyilvánulása után 800 körüli... Kommentár volt, és emlékezzenek: egy időben én csináltam slágerlistát, és nagyon büszke voltam egyébként arra, hogy hányan kommentálják, mert ugye abban az ember azt feltételezi, hogy annak akkor az olvasottsága vagy látottsága is ennek megfelelő, holott a kettő között egyáltalán nincs feltétlenül ilyen megfeleltetés, de azoknak a hozzászólásoknak, ha a számát egybevetjük a minőségével, tehát ha valaki megnézi most a műsorom kapcsán azt a Facebook oldalt, hát ha az alapján kéne véleményt formálni erről a műsorról, valaki Kinek aki egyébként nem látta és nem hallotta, hát én azt szégyelném. Arról nem beszélve, hogy éppen tegnap hagytam abba azt az áldozatos tevékenységet, amivel egy embert megpróbáltam volna abból a közegből idehozni. Például azokat a kérdéseket, amelyeket ott felvet az én műsorommal kapcsolatban, és nem kap rá választ. Mi nem teszi föl nekem? De ez a logika ott a Facebookon nem működik. szociál kérdés, hogy a Facebook egyébként az emberekből miért azt az énjüket hívja elő, amit előhív, de ennyi és nem több. Több már kontraproduktív lenne. Hajrá, Facebook népe. 0619 111 168, 8 óra 47 perc van. After midnight. After midnight, we're gonna chug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give next vision find out what it is all laid After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. going cause talk suspicion, give an exhibition, find out what is a whole living. After midnight, We gonna let it all hang. vision Számtalan alkalommal tartott tovább a kejfejancsi, de ritkán fordult elő, hogy hamarabb ért véget 061 egy először. 1, 9, 111, 168 másodször. Nem amiatt kell sajnálkozni, drága barátaim, hogy én szabadságra megyek, hanem amiatt kell sajnálkozni, hogy az emberek a saját életükről Ilyen mértékben nem gondolnak beszámolni, beleértve, hogy amit a elmúlt időbeli törvényhozást illeti, annak a... Én biztosítottam a falfirkához a felületet, hogyha nincsenek graffitisek, majd megkeresem a Banksit, de azt önök már nem fogják látni. 06191168, senki többet? Ez Isten igazából nem szemrehányás, ez abban a társas társaságban, amiben mi vagyunk, ahol önök vannak valahol, én pedig itt megengedem időnként magamnak azt a luxust, hogy ezt elmondjam. Nem először teszem. Nem fogok szavazásokkal betelefonálás generálni. Arra néha van szükség, máskor meg nincs. Beleértve azt a félelmet mindig, hogy van-e hova visszatérni, mert ez egy sok más félelem mellett ez egy jelen jelenlévő dolog. Rég ennyire az életet. El remélem tart még egy darabig. 853 ban Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor találkozunk holnap 37 hét után. Látják, még húzom az időt. De még hét előtt. gmail.com Aki most telefon már későn teszi. Viszont hallásra!